Uh, su, sur uh, la position de Macron en Corse il a une position Emmanuel Macronen posiziora skortikan de... itzuras aski fermo agertu da mugak markatu ditu argiki eta bereziki frantses konstituzioak ondorioztatzen dituen mugak hots koofizialtasuna ez dela posible baina elebitasuna mantenduta garatu behardela en fonction de la constitution par contre le bilinguisme lui doit être non seulement maintenu mais développé Elebitasuna zerbitzu publikoetan eguneroko bizian bi izkuntza mintatzeko ala emaitia da eta praktikalaguntzean neogi voluntaristekin. Kofizialtasuna Ko aldiz, Kortxikerak edo Euskarak guretzako eta frantsesak toki edo errola berdina dutela egaitea da. Eta beraz, eskatzen alko ginuke hautagai bati bi hizkuntzak menpera ditzan zerbitzu publikoetan. Par exemple, egzizek unkandida uh, parla zet lang, zetan diskurt qui ne ferme pas mais tout la porte aux négociations simplement les... Beratas presidentaren hitzaldi horiek ez ditu ateak esten negoziaketari sinpleki kortzika xeburusakiek beren eremua markatu zuten aintzin baldinzekin eta presidentak hauetarik bi hautsi egin ditu. Le restreint en, en posant des préalables et ces préalables ont été euh, démontées par le chef de l'état